I naredno pitanje, assalamu alaikum i kažemo alaikum u selam, da li je muslimanima dozvoljeno djetetu dati ime Asija i značenje tog imena, ako ste u mogućnosti? No. Bismillah, alhamdulillah, assalamu alaikum, rasulillah. Ja, to ime koje znači, je od imena muslimanski, suproga od Firauna, nosila to ime. Tako da ime, znači, nema zabrano da bude kod muslimana na divino to ime Asija.